Hét. A felgyógyult szabó bácsi kincses igazgató biztatására megjelent a gyárban. A kapuban belépőt kért. Az öreg portás nem akart hinni a személynek, amikor meglátta öreg barátját, aki éppen ő búcsúztatott azon a végzetes estén. És miközben méregették egymást, egy ismeretlen látogatói parkodott befelé a kapun, de a portás megállította. Jó napot! Mi tetszik? A pénzügyi osztályra megyek Szejfertelekhez. Hivatalos ügyben? Csak is, válaszolt kín a látogató, mintha az lenne a legtermészetesebb dolog a világon, hogy ő Szejfertelekhez megy. A portást azonban nem zökkentette ki a nyugalmából. Ahhoz cédula kell kérem. Ezen nem újjék. Kezdheti öreg a kiállítást. Nevem Szatmári Rudolf. A portás nem reagált a szemtelen hangra, mintha senki sem szólt volna hozzá, Szabó bácsihoz fordult. Szervusz János, hát te? Bejöttem. Látom öreg cimbora. A látogató türelmetlenül topogott. Ha szabad kérnem, intézzük el előbb az én ügyemet. Amint mondtam, a nevem Szatmári Rudolf. A portás ügyet sem vetett rá, egyre csak Szabó bácsit kérdezte. Megsápattál. Megvékonyodtál, pajtás. Pedig már kutyabajom. Hallottam, pajtás, hogy mit tettek veled azok a gazemberek, de azt is, hogy te álltad a sarat. A látogató feje kezdett kipirulni, mint a nyíló pünkösdi rózsa. Örülök, mondta dühösen, hogy ilyen kellemesen társalognak, de ha nem haragusznak, nekem sietnem kell. Írja kérem, Szatmári Rudolf. Hallottam. Egy szóval, komám, állíts ki nekem egy belépőt a nevemre. A nevemre csak emlékszel. Szabó János. Lám, még a nevemet is tudod. A látogató begorombult, és most már kiabált. Disznóság! Ez impertinencia! Az öreg portás úgy nézett a pattogó emberre, mintha most látná, hogy ő is ott van. Ki ez az ember? Biztosan ő is be akar menni a gyárba akkor viselkedjen tisztességesen. A látogató tajtékzott a dühtől. Ha nem írja rögtön, hogy Szatmári Rudolf, micsoda emberek vannak, pajtikám, és mennyi baj van velük. Velem nem sok firkálni valód lesz, csak most az egyszer kérek belépőt, mert visszavettek a gyárba. Igaz, hogy nyugdíjasként. Látod, látod, pajtás, én meg már azt hittem, hogy a mi barátságunknak vége. Itt a cédulád. Járj szerencsével! Minden jót, komám! A portás végre a látogatóhoz fordult. Maga megmondja el már végre, hogy mit akar. Írja, vagy nem írja? Szatmári Rudolf? Fél órája állok már itt. És nem szégyelli magát, hogy ilyen sokáig tart, amíg kinyögi a nevét? Szabó bácsi az igazgatót kereste fel először. Abban a kényelmes vendégfotelben foglalt helyet, amelyben a minisztériumi küldöttek, és más neves látogatók ülnek máskor, mert Szabó bácsi kivételes megbecsülésben részesült, hiszen megmentette az igazgató becsületét. – Ej, János bácsi, hogy ne találna maga itt munkát? – magyarázta kincses igazgató mosolyogva. Szabó bácsi megvakarta az üstökét. – Nem olyan egyszerű dolog ez igazgató elvtárs. Mert a gépek mellé már nem állhatok be, hát csak csellengjek, le föl. Ha úgy cselleng János bácsi, hogy néha megáll, segít, ahol tud, megmondja a fiataloknak, hogy mit, hogyan csináljanak, az nagyon hasznos lenne. Itt van például a lakatos műhely, baj van a vezetéssel. Szabó bácsi nagyot nézett. Padisák Lacival? Hiszen már nem mai gyerek, mire taníthatnám én meg? Például arra, hogy egy jó vezetőnek nem csak a szakmához kell érteni, de az emberekhez is. Padisák nem ért hozzájuk? Panaszkodnak rá, goromba az emberekhez. Hát jól van, igazgató elvtárs, megnézem, mi van ott. Aztán majd elmondom, hogy mit végeztem. A Lapály utcában megnyugodtak a kedélyek. Már nem emlegették annyit Szabó bácsi esetét. Annál többet egy közelgő eseményt, Icu táncvizsgáját, annak is egy fontos részletét, nevezetesen azt, hogy mit vegyen fel Itzu a vizsgára, mert a táncvizsga sikere azon múlik, melyik lány mibe öltözik. Icu olyan komoly arccal töprengedt ezen, mintha egy súlyos érettségi tételen törné a fejét. A keringőhöz a bőszoknya az szép, mert az repül. Szabó néni jóváhagyólag bólintott. A piros ruhád elég bő, vedd fel azt. Viszont, ha nem lesz elég hely, úgyis csak egymás sarkában topogunk. Akkor vedd fel a kéket. Papa, mit gondolsz, melyik ruháját vegye fel, icu? Szabó bácsi gondolatai messze jártak. Szórakozottan felelt. Amelyik kényelmesebb. Nem a te cuggos cipődről van szó, hanem a lányod ruhájáról. Erre már Szabó bácsi semmit sem felelt. Icu közben tovább töpreng. Nehéz azt eldönteni ilyen alkalommal, hogy melyik ruha lenne az alkalmasabb. A kék nem elég szűk, a piros nem elég divatos. Szabó néni felháborodott. Hallod, János, mivel foglalkozol te tulajdonképpen? Arról van szó, hogy Icu miben menjen a táncvizsgájára. Téged az újság jobban érdekel? – Véleményed szerint miért fizetünk elő a lapokra? – Szabó néni hangja felcsattant. – Azért, hogy olvassuk. – De te nem olvasol, csak bámulsz a levegőbe. – Úgy látszik, elgondolkodtam. – Te másról gondolkodol, amikor a családod ügyes bajos dolgairól van szó? – Néha családi ügyekben sem árt a gondolkodás – válaszolta Szabó bácsi. – Ez azonban csak olaj volt a tűzre. De te nem a családodra gondolsz. Azt hiszed, becsaphatsz. Szabó bácsi látva, hogy komolyodott a dolog, engedett a huszonegyből. Igazad van, mama. Ne haragudj. Hát hogy is van azzal a szopnyával? Icu keserűen felsóhajtott. Istenem, Istenem! Szabó néni anyai szíve egyszeriben megérezte ebben a sóhajtásban a nagy-nagy bánatot és kifakadt. A piros nem elég bő, a kék nem elég szűk. Az ördög vigyel. Lehet valamit megbeszélni egy ilyen családban? A végén még én leszek az oka, hogy a bőszoknya nem elég szűk, mosolygott az öreg. is te, mert előtted az ember már szégyelli szóba hozni a lánya tánc vizsgáját, mert téged más nem érdekel, csak a gyár és a gyár. Mi a fene van már megint abban a gyárban? Padisák rosszul vezeti a lakatos műhelyt. A névre Icu is felfigyelt. Padisák, Laci? Kincsesnek el se hittem, de azután magam is meggyőződtem róla. Beszélni nem tudtam vele. Fel ne tudja, hol mászkál. Ma még éjszakára se ment haza a lakására. Majd hazamegy, ha kidobják a nyugati eszpresszóból. Jegyezte meg Icu csak úgy mellékesen, mint akinek igazán nem fontos, hogy mi van a padisákkal. Szabó izgatottan felpattan. Mit mondtál? A nyugati eszpresszóról beszéltél? Igen. Ne aragudjatok. nekem most mennem kell. Szabó néni dühösen és kétségbe esetten kiabált utána. János! Megbulondultál! Hová mégy? János! S hogy Szabó bácsi még csak nem is válaszolt, mérgesen icúra támadt. Mi az ördögöt mondtál neki a nyugatiról? Béla mesélte, hogy ott látta ezt a padiságot. Szabó bácsi, miután faképnél hagyta családját a táncróha megbeszéléssel, mintha mindennapos vendég lenne a zenés táncos helyeken, beállított a nyugati eszpresszóba. Padisák Laci valóban ott ült egy asztalnál, meglehetősen bizonytalan tartásban, szemmel láthatóan, erősen beszeszelve. Éppen a zenegép kezelőjét intette magához, és a kezébe nyomott egy tízest. Kisasszony! Itt van még egy tízes, kezdjük előről. Mit tegyek fel először? Az sorrend nem fontos. Észre sem vette, hogy valaki megállt az asztala mellett. Amikor Szabó bácsi megszólította, Bambán ráemelte véreres szemeit. Szervusz, öcsém! üdvözölte az öreg. Jani bácsi! Megengeded? Tessék, Jani bátyám, foglaljon helyet! Egyedül vagy. Azt hittem, nőkkel mulatsz. Padisák megmarkolta az asztal két szélét, mintha Szabó bácsira akarná borítani. Nőkkel? De hiszen csak egyetlen nő van számomra a világon. De most már engem az sem érdekel. Ki az a nő? Bekejolán. Szép neve van, de csúnya lelke. És mióta foglalkozol te, lacikám, ennek a Bekejolánnak a lelkével? Három hónapja. Akkor stimmel, mintha padiság hirtelen kiózanodott volna. Mi stimmel? Az idő, mert körülbelül három hónapja áll minden a fej tetején a műhelyedben. És én? Én nem állok a fejem tetején. Szabó bácsi barátságosan megfogta padiság kezét, mert a fiú kezdett veszedelmese hadonászni a kezével. Ez a jólánka úgy látszik a fejedre állított. Most már csak azt szeretném tudni, hogy miért. Valami rossz féle? Padisák hatalmasat ordított. Pincér! Ez az úr el akarja hagyni a helyiséget. Én jólánkát nem hagyom. Pedig az a gyanum, hogy ő hagyott el téged. El. Mikor? Minden héten. Ezen a bejelentésen még Szabó bácsi is meglepődött. Nem csak így teljesítmény egy ilyen kiváló nőtől. Padisák a részegek felsőbbrendűségével jelentette ki. Jolánka nem nő, hanem lány, a legszebb, legügyesebb, legokosabb, legszorgalmasabb lány az üzemben. Szóval a munkás nő, hogyan tudott mégis minden héten elhagyni téged? Padiság büszkén kihúzta magát. A saját engedélyemmel minden héte hazautazott a szüleihez, Merecesre. Szabó bácsi felnevetett, de a nevetésbe egy kis méreg is keveredett. <gül> te féltékeny hülye. Hát ezért kell neked a rendes, becsületes vezetőnek elhanyagolnia a munkáját? Ezért kell részegeskedni, szégyeld magad. Nem szégyellem, Ö és ezért is iszom. Mi bajod neked attól, hogy a lány meglátogatja a szüleit? De minden héten. Anyás, ami mi kis is olyan. A jolánka nem icuka. Én gyanakszom. Szerettéged téged az a lány? Azt mondta halálosan. Akkor meg miért gyanakszol? Mert tegnap előtt nem tőlem kéreckedett el, hanem Nováktól. Három napra. Ettől a részek konokságtól mérgesen Szabó bácsi a képébe mondta a fiúnak. És nem kérhet szabadságot Nováktól? Kérhet, de olyan ürügyjel. Nekem Novák elmondta. És mit mondott Novák? Hová ment Jolánka? Lakodalomba. Gondolom a saját lakodalmába. Azért nem tőlem kérte el magát. Lakodalomba. Hát ez már csak ugyan furcsa. Szabó bácsi úgy sétált haza a nyugati eszpresszóból, mint akit fejbe ütöttek. Nem valami vasfélével, mint néhány héttel ezelőtt, csak egy hírrel, ami elég rejtélyes. Hiába fordulna azonban a rendőrséghez, ez a padiságféle rejtély nem tartozik a hatóságokra. Szabó néni szokásától eltérően nem firtatta, mi volt az eszpresszóban. De azt már nem állhatta meg, hogy rá ne kérdezzen, mit keres férje ura a térképen, amit olyan elmerültem böngész, amióta csak hazatért. – Mit nézel azon a térképen, papa? – Semmit. – Inkább azt nézd, meg az új cipőd? – Minek? – Minek, minek? minek? – Icu egy hete készül a tánc vizsgájára. – Mi is elmegyünk. És te azt kérdezed, minek kell cipőt pucolni? – Azt hiszed, hogy ott az én cipőmet fogják nézni? Különben sem biztos, hogy el tudok menni. – Nem tudsz eljönni? – Holnap lesz a Katinéni születésnapja az Egerszegi néni kémé. Szabó néni valami fondorlatot szimatolt. Mit akarsz te az Egerszegi néni Soha ki nem állhattad az öreg asszonyt. Öt éve levelet sem írtál neki. Nem, de az éjjel megjelent álmomban Félix bátyám, és azt mondta nekem, fiam, látogasd meg Kati nénédet. Ezt mondta? Te János, ha becsapsz? Szabó bácsi sértődőtarsz kifejezéssel kérdezte. Mikor meséltem én el neked, mit támodtam éjszaka? Soha. Na látod. Akkor elutazol? El. Te meg majd helyettesítesz a táncvizsgán. De minek neked ahhoz térképet nézni, hogy Egerszegre utaz? Csak a közbeeső állomásokat nézem. Nem árt egy kicsit tájékozódni, különösen, ha éjszaka megy a vonat. A vasárnap hamar eljött. És a gyors vonat zalába repítette Szabó bácsit, aki nagy gondjában már azt is elfelejtette, hogy icunak tánc vizsgája van. Az foglalkoztatta az öreg nyugdíjast, hogy Bekejolán szerelmet vallott padisák lacinak, közben elutazott a saját lakodalmára. Szabó bácsi a titok nyomába erett. Amikor leszállt a kis falusi állomáson, belebotlott egy bakter mérges kutyájába. Szóljon a kutyájára sógort, – Leszedi rólam ez a dög a nadrágot. – Nárcisz! Vissza! Nem látod, hogy már ébred a gazdád? Nincs szükség erre az istenverte verte csaholásra. Itt a pisztoly, a kutya csendben maradhat. – No, revolvere van. Mi csoda maga? Utonálló, aki alva várja a vendégeket? A bakter méregbe begurult. Alva? Nem volt a metalpon, amikor maga ideért. – Ami igaz, az igaz. – Na, látja! Előbb kelljen fel, ha rajtam akar kifogni. Nincs még egy ilyen bakter az egész járásban, de talán az egész vár megyében sem. Szabó bácsi megkönnyebbült, hiszen a bakter hivatalos ember, akinek talán kötelessége eligazítani az eltévedt éjszakai utazót. Nekem éppen ilyen tájékozott emberre van szükségem, mert igaz, ami igaz, eltévedtem. Szégyelheti magát, hiszen itt egy szopós gyerek is könnyen tájékozódik. Mert nézze csak, ez itt a bögötei erdő, Ez meg a kirét. Mögötte a karcsú, Azon túl a subsalán. Emerre sárkereszt fatak, Amarra válik dűlő. Persze ilyen vaksetét éjszakán Az egészből semmi sem látszik. Szabó bácsi bölcsen ráhagyta. A fekete éjszaka, Az Pesten is fekete. Ha, ha hát Pesti, Az persze más. Na jöjjön, először is átugrunk Az árkon, vigyázzon, Látja már, kint is vagyunk a köves úton, és most mondja meg, hová akar menni. Perecesre. A bakter akkorát ordít, hogy a hatodik határban is felriadnak a kakasok, és eszelős kukorékulásba kezdenek. – Micsoda! És ezt maga csak úgy mondja? Öreg rozogó ember létére? Éjszaka az országút közepén? Egy embernek, akinek fegyver van az oldalán? – Miért ne mondanám? – Halt! Ki ne mondja még egyszer a nevét, mert nem állok jót magamért. Ha pisztoly volna a pisztolytokomban, és nem cigaretta, már régen keresztül volna. Hát, haragszik erre a falura? A harcias bakter lejjebb engedte a hangját. Megesküdtem szent antalnak, hogy a kutyámmal tépetem szét, aki kimondja előttem a nevét. Szabó bácsi békülékenyebb hangon folytatta, mert nem akar akasztani a bakterral. Akkor hát én sem mondom ki a nevét, mert maga már úgy is tudja, hogy hova akarok menni. Csak arra kérem, kísérjen el egy darabon. – Kísérjel a halál! – mondta Bakter a méregtől fuldokolva. Sarkon fordult, füttyentett a kutyájának, és eltűnt az éjszakában. Hiába kiabált Szabó bácsi utána, válasz nem jött. A harcias bakter hagyta Szabó bácsit, egyes egyedül a vaksötét éjszakában. Az öreg elkeseredetten indult volna valamerre, csak azt nem tudta merre. Végre hangokat hallott. Hegedű cincogását vélte hallani, és ez már mégiscsak azt jelezte, hogy emberek lehetnek a közelben. Szabó bácsi meggyorsította a lépteit. Szerencséje volt, mert belebotlott három fáradt cigányba. Kiabálni kezdett. Emberek, várjanak! Az egyik cigány cigarettára gyújtott, és a gyufalángjánál megnézte az öreget. – Mit akar? – Eltévedtem. – Hol? – Ezen a maguk isten verte vidékén. – Hát az hogy lehet? – Hallják, ha maguk is csodálkozni akarnak azon, hogy ebben a vaksötét éjszakában nem látom a salánki rétet, meg a bögötei erdőt, én nem tudom, mit teszek magukkal. Mivelünk az úr ne tegyen semmit, mivel mi se teszünk az úrral egyebet, mint hogy itt hagyjuk. Megálljanak! Hadjon az úr, szegény csóró cigányok vagyunk, ne tépj hát miattunk magát az úr. De bizony meg kell mutatnotok azt az utat. Hová? Perecesre. Akkor nem sokáig kell keresgélni az úrnak, mert perecesen áll a kegyed lába. Hogyan? kérdezi Szabó bácsi megütődve. – Csak úgy, hogy ezek a házak itt Pereceskösség legszélső házai, és éppen a mi házaink, és mi most bemegyünk a házainkba. Ne hagyjanak itt, ha már idáig eljutottam. – Miért ne hagynánk? Három nap, három éjjel húztuk, leszakadt minden száz szőr a vonónkról. Szabó bácsi kétségbe esettem feljajdult. – Csak nem a lakodalomból jöttek. – De bizony, ott bazseváltunk. – Elkistem. Dehogy is késett el. mi csak pihenni jöttünk haza, azután újra kezdjük a munkát. És addig a másik banda muzsikál. Fene nagy lakodalom lehet, mondja fanyarú Szabó bácsi. Óriási kis millió vendég, ha nem több. S merre találom? Látja ezt az utat az úr? Nem látom. Hát ezen kell haladnia, mindig csak a cigányzene irányába. Ha aztán olyan utcába ér, ahol minden házkerítése mögül, botéliás üvegeket haigálnak az útra, akkor megérkezett. Minden ház kerítése mögül? Hát micsoda lakodalom ez? Csak menjen, majd meglátja, milyen egy percesi lakodalom. Szabó bácsi elindult a cigányok út mutatása szerint. Egyre könnyebben boldogult, mert már virrat. A zene is egyre hangosabban hallatszott. Benézett az egyik udvarba. A férfiak daloltak, az asszonyok fristálakkal sürögtek, forogtak, mintha nem is tartott volna már három napja a nevezetes lakodalom. Végre elcsipett egy menyecskét. Jó reggelt! Jó reggelt, kerüljön bejebb. A lakodalomba jött? Egyenesen Pestről? Hogy a pesti vendégek hol vannak, az bizony nem is tudom ebben a tömegben, de jöjjön csak, megkeresem őket. Nem az ő kedvükért jöttem. Más valakit akarok én megkeresni. Hanem hallja-e, miféle lakodalom ez itt? Nem tudja. Téjesz lakodalom. Pereces termelő szövetkezeti község. Értem, ezért haragszanak rá talán? Ezért nem gondolnám. Beszéltem egy bakterral az állomáson. Az biztosan nagy perecesi volt. Két perces község van. Van bizony nagy perces, és ez itt kis perces, de a miénket csak úgy hívjuk, pereces. Szabó bácsi kicsit szédelgett már, de a menyecskéből nem fogyott ki a szó. Mindent el akart mondani a két azonos nevű községről, haragnélkül, de bizonyos lenézéssel. Nagy perces a kisebbik község, csak csupa gőgös ember lakja. Ezért nevezték el a községüket nagyperecesnek. De a téjesz miatt nem haragszanak ránk, inkább a lakodalmak miatt. Amazok nem tartanak? Tartanak, tartanak, de szegényesebb a község, nem telik azoknak a kódisoknak ilyen lakodalomra. Most már mindent értek, asszonyság. Vezesse, hát, enye, kiment a fejemből annak a lánynak a neve. Semmi baj, vezessen engem a mennyasszonyhoz. Melyikhez? melyik hogy, hogy melyikhez? A mennyasszonyhoz érti? Persze, hogy értem. Lehet, hogy maguknál azt is másképpen hívják, de én a menyasszonyt keresem. Itt a kisebbik perecest hívják Nagy Perecesnek, de a menyasszonyt itt is csak mennyasszonynak hívják, nem? Hallom én, de azért mégiscsak tudnom kellene, hogy ha maga a menyasszonyról beszél, Jordanic terikét érti rajta, vagy mozog a rózát, Isterkatit, vagy Környeklárit, a géci horvát leányát. Vagy talán Faragó Pannit, Bándi Gizit, Fekete Jólit, Vincer rozát, környít verát, Bollak Lárit, Bognár Brigit, vagy a híres nevezetes Csikós Micikét. Szabó bácsi úgy érezte szétrobban a feje. Ne bolondítson meg, jó asszony! Semmi szándékom. Hosszú utat tettem meg, vonaton, gyalog, esőben, sárban. Attól még kinyögheti, hogy mit akar. A menyasszonnyal akartam beszélni. Mondja meg nekem, igaz hitére, hány mennyasszony van itt? 12. Mivel ez té lakodalom. A menycske odaintett egy témfergő legénykét. Józsi, hozzatok gyorsan egy széket az öreg papának. Le kell ülnie!